Але графиня не пустила. Казала, що в неї старосвітські звичаї, септо гостей голодними не відпускають. Чим хата багата, тим і рада. Бурмістр не кидав своєї цигари, що лиш у малім покої перед їдальною, коли обидва панове пустили графиню вперед, лікар злегка потрутив його і показав на попільничку на столі. «Що?» – спитав бурмістр. «Прошу лишити цигару». «Ага!» – і він недокурок кинув до попільнички. Оба панове завиталися з граф'янкою і повторили своє прохання. «Я вже за тебе обіцяла, панам», – заявила графиня. «Не знаю тільки», – сказала граф'янка Марія, – «чи здамся я на що, бо досвіду не маю». «Вже саме ім'я так є, отже, пане Добродію», – почав бурмістр, а лікар закінчив. «Причинитися чимало до піднесення нашого свята». Гості дивувалися, що разом з графинею і її братаницею сідає до столу також їх агроном, і що Антоні обслуговує його так само уважно і чемно, як і їх. І це намотав собі лікар на вуз. Ще більше дивувала їх тая свобода в розмові і поведенні, яка панувала в паньківцях. Гладко, чемно, але не вимушено, слубідно. «Брак субординації», – погадав собі бурмістр, попиваючи добре вино і думаючи про свою файку. При чорній каві зійшла розмова на шпиталі, який хоче графиня вибудувати для повіту. «То панове вже чули про мій намір?» «Чули і подивляємо жертволюбивість пані графині». «Тільки староста, пане Добродію, так єсть...» «Отже, скажіть, пане докторе, що каже староста?» «Староста гадає, що місце...» Не надається. Чому? Може, всередині міста, на випадок якої заразливої недуги, небезпека для мешканців. А невже ж у великих містах нема шпиталів при найголовніших вулицях? Так, але це великі міста, а не таке містечко, як наше. Там є водопровід, каналізація і так далі. Я те саме хочу і в моїм шпиталі зробити. Хочу, щоб це був дійсно модерний шпиталь, вивільнуваний у всі здобутки науки. Позволю собі одно питання, а саме, чи не можна би ті гроші повернути на поширення нашого міського шпиталя, котрий, як усі признають, дуже добре сповнює своє філантропійне завдання. Хоч борикається безнастанно з недостачею фондів, – сказав міський лікар, котрий був директором того шпиталя, і на ідею графині дивився, як на конкуренцію. «Ваш шпиталь, – відповіла графиня, – міський, – а я хочу побудувати повітовий». Котрім знаходили би лікарську поміч і опіку головно селяни і селянки. Пані графиня позволять замітити, що хлопи не радо йдуть до шпиталя. Вони лічаться зелами, слухають знахарів, і для них шкода витрачувати таких грошей. Це ж буде коштувати яких сто тисяч гольденів. Не числячи ґрунту, цегли і дерева, котрі пані графиня дадуть в натурі. Власне тому... Я хочу й селян привчити, щоб вони більше дбали о своє здоров'я. Повірте мені, що коли в шпиталю будуть з ними поводитися добре, то вони не будуть боятися йти до нього, бо кожному життя мили. Подивіть на домашніх звірят, з яким довір'ям дають вони себе лічити своїм панам, котрі з ними поводяться добре. Звірята вдячні. А люди гадаєте – ні. Тільки треба, щоб вони мали за що бути вдячними. Вимагаєте вдяки від народу, котрий соткам літ зазнавав кривди від своїх панів Це вже революцією пахне, погадав собі міський лікар І він у тямці повторив собі це речення, щоби при нагоді пустити його в рух Крім того, знаєте, пане докторе, я хочу, щоб шпиталь був вічною фундацією імені Марії На пам'ятку видуження моєї братаниці Обидва панове встали і, кланяючися граф'янці, сказали «Гратулюємо». «Коли ж і добродійні наміри, – говорила далі графиня, – стрічаються з усякими перепонами, якось ця, про яку ви згадали, так прийміть до відома, що я готова на найбільші жертви, щоби тільки здійснити свій намір». Видно було, що графиню заболів натяк на неприхильне відношення до її плану з боку пана старости. Вона догадалася, що це робота тих, котрим жаль грошей, які вона витрачає на добродійні цілі. Вони гадають, зразити графиню. Не зразять. Мені прийшла до голови така ідея. Подарую на шпиталь мій замочок Ловецький. Він не заблизько від міста і не задалеко. Саме добре, замочок переробимо на дім для реконвалесцентів. Там є бібліотека, велика їдальня, зала концертова тощо.